Zier, ongieturi, aur eta gazten saio parte hartzailerat eta horritarazten dauzuet zuen ekarpener esker ere osatzen dugula emankizun hau beraz ez duda, helarrazi zuen etxeetatik grabatu, bertsuak, ipuinak, tisteak, asmakizunak, kantuak edo beste gure puntu iratia abilua gmail.com erat eta whatsappez ere zenbaki hundarat 06. Hogoita Hamar, zero zazpi, lauta noita amasei, Hamar zenbakirat, jakin ere telefonoz grabadeza kegula. Ostego ere, maite landa hart gurekin izanen da, zeugen jaunaren ahuntza kondatzeko, eta unai Wolfram Rekaltek, hiru olatuak ipuina ere kondatuko dauku. Kantuz, baianako eider eta haintio nanei eta Mila koloreko Selin barnelarak barne lanak proxatuko dauzkizuegu ankrea eta ariarekin zer nolako apainketa ederaak egindita izken erakutsiko dauku Selin Mihaiek eta bukatzeko angiruko aitatsi handiek ukanen ditu bertsuak, Hirorogoita amara urte eguna orionak eta entzuren duzu bukaeran Idoia, Shanti, Sumaya, Elena, Kleina, Tami, Txemi eta Oianek eskeini behrtsuak. Eta emankizuna, gizuna, goxoki eta alaiki azteko bik antutxipi emanen dauzkigu lehenik baionako idegek. Kakarrina, azkena, bendua, amamikarrina. Biba zu eider, mile esker eta egon gurekin, hain eh? tion sureaneiarekin katatuko behitu zue elgarrekin biziku ipuina egun maite landart beskuizdagak kondatuko dauko zu jaunaren aguntza. Sekin jaunaren aguntza. Segin jaunak ez zuen esantzadik bere aonttzekin. Dennak egin galtzen zituen. Goiz batez, been zuka mozten zuten eta ihe egiten mendirak, mendizokora. Alta, segin jaunak, inalak egiten zituen, bere hauntzen untzak tatzeko, erekatuz eta goxokin intzatuz. Hauntzak, beren buruaren jabeako nahi zuten atzultuki aire freskoa, gozatu, eta aske egon. Gai zo segin jauna, zeren ez zuen deus ulehtzen abereen asmoetan. Egaiten zuen bere etxen ahontzak henea zirela eta ez zuela gehiago besterik nahi. Sei ahontza joan zitzaizkion mendira, bainan ez daki zehtarako, egun batez, zaztigarena erosi zuen. Aldiunkan, gazte-gaztea hartu zuen. Bere etxen, unsa usada eta egon. Ah, senk polita zen, segin jaunaren ahontza suria. Egi estikin, pokospeko hile gosuekin, kalotxa belz dirdirantekin, adarre dererekin eta ile luze suriarekin. Gainera amuntzoa zen eta deitzeko erresa. Amodiozko ahontz bat azken finean. Sekin jaunak etxearen gibeleko pencean ezagizuen. Sokaluzze bat, bazeta bateri lotua. Sekin jaunaren ustez, ahontza biziki urox bizizen. Ela jagogotik teateak, Lasaitu zuen, segin jauna. Baina handik laster, ahuntza, aspertzen asisten. Mendida begiratzen zuen, pentsatuz. Zoin unsa ditaken, mendik gainean bizitzea. Saltoka eta soka madarikatu hau gabe. En elepoa lagotzen didanak. Pastoide edo idibaten zat, Ego kia daiteke, bainan ez ahuntzen zap. Ahuntzek, ere nu zabalagoa behar dute. Eta hortik landa, belar abizik izila zuen, eta nekatzen zen. Neatu zen, eta bere besnea agortu ere. Egon guziz, xoka tiratuz. Benazen, ahuntzaren ikustea, mendiar iso, marrakaka. Me! Me! Segin jauna zen, bere ahuntzak bazuela zert bait. Bainan ez ikien zer zuen, ez zuen ulerzen. Koiz batez, ahuntzak bere izkunzan, erantzion, segin jaunari. Eneatzen aiz, naiz nasa zu mendira joaitera. Ai, ai, ai, ai, zu kere, egan zuen xegin jaunak. Hemengo belaja ez duzu gustu kua. Ez, ez, ez, ez, ez, ez da hori in. Xokasso duzu. Ez, ez, ez, ez da hori Baina, seg nahi duzu gale duzion xegin jaunak. Nahi dut mendida joan. Baina, otxoa badahan, zer eginen duzu, jiten bazaizu. Adarukaldiak emanen dizkit, dizkiot, erantzuen ahontzak. Nun xafotitzen da otxoa zure adaretaz. Nere beste ahontzak dizkit. De nahu izena zuen ahontza, ere ere egin zuen. Orduan, segin jaunak, nahi ukan zuen bere asmoetaz babestu eta barrukian jakaturik ezarri zuen ahontza. Gaixo gizona, lehiua idekirik utzia zuen. Orduan, ahontza jauzi batez, barrukutik aterazen eta ies egin zuen. Ze plaz errazenditu zuen. Ire gina bat bezala. Ospatu zuten zuaitzek iduri festa egiten zaiotela. Hauntza erdi xoratua ha, itzuli purdika beraretan zangoak ailean zebilan. Un xagoz atuz askei zaiteaz. Xutitu zelarik. Urun, iziki urun, eta txiki txikia. Segin jaunaren etxea ikusi zuen, eta errie egin zuen ikusiz zoinkitia zen. Gero topatu zuen basauntz bat, elgar begiratu zuten, eta bat bestearen gibeletik korrika egin zuten zuen. Berantago, haizea jekizelarik eta iluna ez urrun, bentsatu zuen. Jadanik? Kaua eldu da. Entzuten zituen joareak penseetatik arditeietarat sartzen. Eta oiu bat ere ezainogun. Au! Oh! Orduana oh, erriz dintzitza izkion sekindia jaunaren eganak otsoari bruzkoak. Eta bi-begi bi, di, dirdirantak ikusi zituen arbolen artetik. Otsoa zen. Alin maleak geldi-geldia berar iso, irri bat ezta inetan. Deriz ere, ahuntza xurik, sekin jaunaren deran pentsatu zuen. Nola, renau ahuntza zkaja borrokatu zen gau Eda ere, deliberatuazen, etzuela bere alakoan amor emanen. Eta burua behitituz, adarrak aitzinean otsoari buruz joan zen. Pauntza bere indarkoziak ezari zituen guduka hortan. Eta otsoak, gibel egin dukanku behar zuen. Borokatu ziren gau osoan, batek aitzineda egin besteak ibele ginez. Ahuntza xurik zituen adarukaldiak bere indahku ziez. Bainan hotzoak bere letainekin hausiki batzuk egiten zaizkion. Oilaha bere kukurukoak kantatu arte aritu ziren. Ahuntza xuri zen. Bainan, otsoak ere bazituen kolpeainik. Azken indahak bildurik, ahontzashurik igurizion adarukaldi e bat begietan, otsoari. Eta hunek, auuuu, huiubatekin itzuli batean joan zen lastezka. Ahontzashuri, bede aldetik zaurituazen. Erdi herreztan, Xutituzen, Eta noriko sezuen, Bede ondora helduzena, Asa onza. Eta berak, Milikatuz, Milikatuz, bere kolpeak, gosatu zituen, Eta, Laster sendatu. Oh, segoxua, Elgarre kine goitea, Eta handik, Laster ibiltzeko, Hanga indi. Saltoka eta korikaren asmoarekin. Alabazan edo ez bazana, sardadila galabazan. Benen artean, atxik ditzagun gure indarguziak, eskoal irrati hoien laguntzarekin. Beneri besarkada bero bat. Maite landart mir esker eta laster hiru olatuak konatuko dauku Unai Wolfram Rekaltek eta saio ere margoketa eta apainketa lanetan ere hariko gira Seline Mihaili esker Egoera berizio untan aurrer doakien saio parte hartzailea euskaliratietan Goizeko hamar orenetan itzordua, zuen lanen entzunarrazteko aukera beraz etxetik prestatu kantu, ipuine, bertxo, olerkiak edo beste Grabatzeko bi aukera zoek eginez eta mailez bidaliz MP2 edo WAVE formatuan edo guk telefonoz grabatuz Seetaxunak <tus> gure.iratia abilduagemail.comerat igoriz, zuen proposamenen eta zergatik ez xorkun zein gaude <tus> Eta whatsapp zenbaki baterri pikatuko dugu badugula e eh? igortzeko grabaketa horiek mailez gain 06 Ogoita Hamar 0sazpi Lautan oita amasei, amak zenbakia. Eta egan bezala, itxasairiaz gozatzeko parada, unai golfoan mexik alten bidez orain. Hiu olatuak. Azko egaunak, Euskal Herriaren jakintza liburu handioen Euskal Arrantzaleek itxaso zabalean daudenean ez omen dute inoiz sorgin hitza esaten. Aiei buruz zerbait esan behar dutenean, olatuen kontrakoak, pendulen kontrakoak, eta horrelako esaipidez aipatzen omen dituzte. Horaintxo arte Arrantzaleen emazteen ez zuten sorginen ipuñik kontatzen. Beren senarrak itxasuan zoden bitartean, zerren eta horrelak eginez gero, ez baitzen arrantzarik izaten. Bermeon, bazen sorgin bat, bestearena beretzen oso zalea. Egun batean, matxin arrantzalea, arrantzatik zetorren eta saskibete antsoa zekarren. Batzuk bizirik zoden oraindik, sorgina bidera atrazitzaia. Gai, sobatzit, gaur erratza horrez da, esan zion. Bai, ez dago gaizki, lan gogorra izan da, baina azkenean lanak balio izan du. Erantzun zion arrantzaleak. Handik alde joan, nahiago baitzuen sorgin batekin dizketan inork ez ikustea, baina narka esantzion. Aixo, zer gatik ez dira atxo horieke ebaten. Baina zer di oso emakume? Esantzion matxinek bere honetik ateratzen azirik. Zuburutik eginda zaude, aldan nire bidetik atxo zar hori. Eta hori esanez, mutila gultzada batez bastertu zuen. Eta bere bideari jarraitu zion. Sorginak ez zuen bere aserrea disimulatu. Badarikatua, hau ez du korrela geratuko. Ordeinduko didak bai, esan zuen uka bilajasoz. Eta inorria esanik bere alabaren eta lagun sorgin baten bila bilajan ziren. Entzun ondo, batxin arratzaleak bere saskikada atxoa ukatu dit eta gainera atxoz harra daituen. Eta hori bai ez diogadala barkatuko. Biarritxasoratzen derean zaire ukeko gaitu. Iru olatu erralde bihurtuko gara. Bendeko hartuko dut. Leneko olatuak eskatu egiko du. Egarrenak ikaragatu eta hirugarrenak hirugarrenak ondoratu egiko du. Eta hirurak ondartzanan zahoiatu ziren. Matxinek ez zuen salvaziorik izango, Baldin eta Takiok bere auzoak dena entzun eta lagunari esan ez balio. Matxin keskatu chamar geratuz zen. Ez zen gauza ederra olatu biur liteken sorgina altxu batekin gaizki egotea. Hala ere, itsasoratu eta erasorako prestatzea erabakizue. Biarramunean, hoy zuen bezela, sareak prestatu eta Takiorekin itsasoratu zen. Ark berekin joan nahi zuela adierazio baitzion. Bazera maten alditxo bat itxasoan, eta horretan olatu handi bat ikusi zuen beraiengana zetorrela. Hona lehenengoa, esan zen matxinek olatu eritxe eta gora-gora jaso zuen txalupa. Handik pixka atetera, bigarren olatua saldu zen. Ara bigarrena, eut txitakio, honek dantzan jarriko gaitu eta. Eta alagartatu zen, bigarren olatua aurrenekoa baino handiagoa zen. Eta txalupa lehenko eskerra eta gero eskuinera etzan arizi zuen. Bazidurien txalupan une batetik estera ondoratuko zela baina bigarren olatu ere pasazen. Azkenean, urrutira hirugarren olatu ekusi zuten. Izugarria zen. Beste ez behar, asko zondiagoa. Beltz eta elbeldurgar. Ara! Bada hirugarrena. erne egon matxin, esan zion arrantzaleak bere buruari. Okerrik egiten baduk, balduan aizeta. Matxinek arpoia hartu zuen, eta erasori aurre egiteko prest jarri zen. Horatu izugarri hura, Txalupa eta bigi zonak iren estera ziruanean matxinek arpoia jartu izuen olatuaren bihotzer erdi-erdira. Karagarrizko oio bat entzun zen eta olatuak gorri-gorri bihurtu zen segituan, eta txalupa ikutu gabe desagertu zen. Matxine eta takiok pozaren pozez elkar besarkatu zuten. Eta portura, itzuli ziren, arrantzarik egin gabe zetosten, bini zuten egun hartarako. Biarramunean, herritar guztiak galdezka ziren zer gertatu otzez izaion sorgin famako emakume bitxiari. Arrastorik butzi gabe desagertu zen, hausartu haren alabari eta lagunari, ez zer galdetzera. Beltzez gantzirik eta negar, eta negar ziren itxas bazterrean, Horregatik, bermeoko arrantzaleek, beti gohoratzen dute historia hau, eta beti batera azaldu diren olatuei, Iru Mariak edaitzen diztiete. Mireskerunai eta bayonako gaider kantuz entzun saigunen saionen astapenean aldiuntan haintion bere aneiarekin kantu entzun ditzagun. Unkitu dugu negumina, haintzina doa osaila. Iga gaite zantxe larura, trapuzar jantzien bila. Trapu gorri eta hori. Rapochulita sergi alteria ditugu den nagaites sen maskatu i alteria ditugu den nagaites sen maskatu ni nescho bez motor sorras ni aslo di bad boostan ni ne shorgin panpinatoa ni chimino espantua Trapu gorri eta horri, Trapu xudita ze argi, Iauterriak ditugu, Denagaitezen maskatu. Iauterriak ditugu, Denagaitezen maskatu. Eriko plazan agertu da, Pantzare txuxi oia, Ere behar da oben Jo musika asidantza, trapu gorri eta hori, trapu zuri eta zeargi, i-auteriak ditugu, dena gaitezen maskatu i-auteriak ditugu, dena gaitezen maskatu Miresker eta bibaziek aintion eta baionako aneiare Egoera bereziuntan, aurrer doakien saio parte hartzailea euskaliratietan. Goizeko hamar orenetan itzordua, zoen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu, kantu, ipuine, bertxo, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, mpidu edo wav formatoan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetaxunak gure.iratia abilduagemail.comerat igurriz, zuen proposamenen eta zergatik ez sohkuntzen zein gaude. <coughs> eta zenbaki bat ere badugu zerosei ogoita amar, zerosazpi lautanoita amasei amar whatsappez igurtzeko gishan grabaketak. Horain, Selin Mirai eta Maria hitza utz diesa egun, Selin beraz egun zer proposatzen ahoko Gauza ximpliak egiteko aurrekin etxean, eta bat tian eiten aldu biziki uh, obra polit bat, uh, modernoa eta abstractoa piskabat. Eko bat etan eh, emaiteko, eta hola etxeko gelak abetea pa intzekore. Hortan eh. mm -hmm. no, eh? sebe herda xuxen eta... Hortan behar duzi, xukalde aritzako haria. ari xuri hori, fina hai? dena. Lodiagoa ere hartzen alduzi ebena hori, uh, plastikazko basoak edo berinezko baso horiek eh, gelditzen direnak or, eh, urtetako ba, baso horiek. Hor ba? dian, er, edo bat dituzi etxian kolorezko ankriak, ankri urdina, ankri berdea, etc. Besten az hartzen duzie uh, guas pixkat edo eh, tindu pixkat eta uraikin emaiten duzi aste katoike, potean, beraz, ur piskat hankrea edo tindua eta hola egiten du euh, tintatu aden ur bat eh? berda hori, eh? likido aden uh, tindu bat mm -hmm. ordeantzen horri alde xurria hartuko hausie euh, erditan edo zoin horri alde herzen alda edo papert xurri bat kanzon ob kanzon, piskabat lodiagoa baita eh? umita xunengatik bristol bat ere untsa pasatzen da ordean hori erditik... Uh, Pleatuko usie, okay. berazien hori aldea idikitzen usue, aria haskilu uh, usie, maiten usie, berroi tamar, ez berroita ez berroita sentimetro, beden hogeita mar, berrogei sentimetroko aria. Hora eh? okay. ari hori emanen usie ziren basoan koloriaikin, ariak berdu koloria hapompatu piskat, eh, ah, iretxi, ah, e buztia izan. Hori barnean uh, maiten nozio, dan uh, uh, piskabatezkoen dago ziki si inkorra da meiringerriada. No, ez da problemarik. <laughs> uh, Beraz, ari hori tintatia usie, eta hor ziren hori aldearen gainean, forma bat egin arraziko diosue. Boro bilduik... Kora uh, ba, no pilo gizam, ez bat batian, edo nola imerda? Ez, formak eman. Ah, ez, spagetti bat bezala da, uh -huh. beraz, emaiten luzi hor, uh, uh, bukla bat zuiten dituzte, kora mm -hmm. eh, uh, pilo gizam, ez duzit, kora pilo eki egezko egiten. Bon, hor, aria, emana huzit, eta horri aldearen beruntz, ah, berduzit, uh, puntiabat utzi ateatzen. Ah, eh, berdu, depasatu, uh, are... Boz zentimetra ari, um, eh, ah? hori ez duzue margu arekin utzi, etindua ekin utzi, eh, suritu dia, bera erditik eman duzie. Erdi batetan, emaiten duzue forma eginez, eta uste nuzue, eh, boz zentimetro ari ateatzen. Zuen orrialdea orain etxiko duzue, eh, main gainean. Ados? Zapatzen duzue zien eskuarekin ariaren gainean. Ai? Eta hor, bat batean ateratzen den uh, ari hori. Puntatik tira. Puntatik tira eta azkar. pak. Ata, ata eta gio, oh, berrizik idekiko usia, eta lili bat gisa, teatuko dautzea, mahazkia. Idekitzen alda hor, dien. Eta gero idekitzen da, ah. eta hor ba usia... Ez da utzi behar piskat, ariat iratuta. Ariat iratzen duzia, aria berzen skolatuko da tindua, skolatu ah, segidan ideki, Hai? eta hor ba usia, uh, mahazki original bat, ados. usu lili baten uh, itxura hartzen du. Horan gero, jostatzen altziste, uh, kolorez berdinen, emaiten. Abai. Aldi bat pasatzea uzia, dibidez, urdinaikina, anki urdinarekin. Shukatzea tutzita gero berri ze egin? Bai, bau, shukatu gabere, zeren nash tekatzen aldira pixka bat. Nintez ah, garriena, hori da, zeren bata besteren gainetik pasatuko da, eta baina nashketa bat eginen du. Eh, beraz, harri fin hori untsa da, uh, loodiagoa barima, kotoinezkoa barima da, untsa da, zer uh, untsa hartzen duen. Harkzen baitu, ankria. An an an an an an eta hor bat bat deantiratu, eta gio mozten duzien zuen hori uh, aldeerdi hori, hor kuadro batetan amaitu zuen bazter beltzaikin, biziki polita izaiten da... Uh, sartze batetan emaiteko, edo komunetan, edo aldatzeko. Ah, bai, bai, bai, bai. Behin gariada dioko gisa hori tiratzea, ah, bai, bai. eta bada simetria alde bat bai. ere, ziren bi alde eta ikero untxazapatzen barin bauzie, bai. bada bi alde eta ikero magazki hauken endozia, bai. gero jostatzen zizte beste batekin aldatuz, eta bon, Auztako errichata. Bizi e Kirchata e asociago samedi enitsemberrik. Bakarrik ber da papera eta colores ankreak, eta garia. Et bai, edutindu uh, wala diluatoa eta ba, ba, bai ba, ba, ba. estiteno cena benon bon voilà. Simple simple. Behala, adiò. Enzulek au bidian hartu balima duzue. Jakintzen zu ez elimigaiek ezagiko di la xuxen nola itenden ta seme se eta ze berden bere webgunian eta bere Facebook orrian Mila... Mila kolore. Mila kolore, eta Zerrin Mirai. Igorzen aldiz, duzua zien uh, obrakere bistandena, ea kusteko madera, na, olire egiten albaita. Ba, beti placer dut ikustia. <laughs> Mineska, Zerrin! Izanunza! Mineska, Zerrin eta Marienez. Ezkerakere Eider eta Aintion, kantuak Ederki Emanik, baita Maite Landart eta Unai Wolfram Rekalt ipuin kondalari erra, Zuek ere ez du da zuen grabaketen igortzeko gogoa balimaduzue gure puntu iratia abilduagemeil.com elbiderat igor edo whatsappez zenbaki untarat 06 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sofkologiako arik eta eskainiko baitauko mailen alfarok Hora gure burua deskonektatzen ikas dezagun pixka bat Eta bururatuko dugu eskantu bainan behtsua eskaintza batekin Aitatxi angie egun ontzuri Angeloaga urte egun zorionak Idoia, Shanti, Sumaya, Elena, Kleina, Tami, Chemi, eta Oianen partez Zorionakaetaci, orain txapeluna, etxeat indatzenta, gauda egresuma. Etxe kaletan ibiltzeko ona, suri esker telefona. Ia e gertatzen taizun amesten du suna ia e gertatzen taizun amesten du suna